Alhamdulillah, në ahmaduhu, nëstainuhu, nëstaghfiruhu. Në aodhu billahi min shururë nëfusina, min siyyati a'malina. Men yhdi illahu fela muzillë laha. Men yudlil fela hadiya laha. Wa ashedu an la ilaha illa Allah vahdahu, la shariqa laha. Wa ashedu an muhammadan abduhu wa rasooluhu. Ya ayuhal ladhina amanu, atakullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa وأntum muslimon. Ya ayuhal nasu, atakuu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah.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 mosharrul umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Të nderuar besimtarë Kjo është dita e gëzimit për ne Kjo është dita e barramit në të, të cilin gëzohen besimtarët të, të cilët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala gjatë muajit duke iu bindur atij në urdhrin që ka dhënë من قراننا مضووشم كوثوت شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيينات من الهدى والفرقان موي رمضانيت نتدين نزريط القران سي ودزوس اذ ساروسي ودزيميت فصايتت الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم Kush për ju është dëshmon këtë muaj dhe është prezent në vendin e tij në këtë muaj, ta agjëroj atë. Ky është urdhri që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që besimtarët të, të zbatojnë këtë urdhër duke iu bindur Allahut majdhëruar dhe duke agjëruar të muaj. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, kush agjëron Ramazanin duke llogaritur shpëlim tek Allahu, Kush agjëron Ramazanin duke llogaritur shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu ia fshin gjunaftat e mëparshme. Ia fshin Allahu gjunaftat e mëparshme. Gjithashtu ka thënë një hadith tjetër, kush ngrihet dhe falet natën në netët e Ramazanit, ia fshin Allahu gjunaftat e mëparshme. Edhe tashmë besimtarët i kanë kryer këto urdhëresat Allahu subhanahu wa taala dhe ata presin shpërblimin prej Allahu mëdhëruar. Nusallallahu ma dhruar që të na dhuroj shpërblimin e ti që na ka premtuar. Nusallallahu ma dhruar që të na dhuroj sinqeritetin që ta kemi bërë këtë vepër për hir të Ti Subhanu Teala. Çdo punëtor e merr shpërblimin e ti në momentin kur ai mbaron punën e tij. Dhe o vllaze dhe ju o motra, kjo është dita në të cilën ne presim për Allahut bujarin e Ti. Pasi ai ka thënë asgjërimim tokon vetëm mua dhe vetëm unë do ta shpërblej atë. Dhe nuk ka caktuar shpërblim për të, kjo tregon që shpërblimi i tij është pa masë, i pa, mas, pa kufishëm dhe Allahu është më bujari. Prandaj gëzouni në këtë ditë se kjo është ditë e gëzuarshme për ne, në të cilën ne mbaruam të adhurojmë dhe në të cilën shpresojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata të cilët i bindën urdhrave të Allahut janë ata të cilët kanë të drejtë të shpresojnë në më mëshirën e Tij. Në bëse kanë kryër adhurimi që u ka dhanë Allah i më dhëruar. Pandaj, lusim Allah subhanu e tala, ne e për në gjithë punë të mira. Mirë po, shëjtani i malkuar nuk e le njëri unë të qetë edhe në adhurimin e ti. Ma dhjetë dëshiron të a shkatharohet e dëshiron të a vullosjet e me punë të qia që a i mos marri më shirë në Allahut, por të marri zemrimin e ti. Edhe më qartë se sa fakti që ndodhi ditën e kaluar ose parë dy ditësh nuk ka për këtë që po them. Kurëtët e shëjtanit jëndë pa fundme. Dhe një për e kurëtëve ti është që ti, ti nëzindzisë muslimarët dhe ti cysë ata që ta që ta qelin a gjerimin për parës e dhvi dita a qelis. Ose ta a gjerën e të për parës e dhvi muaj Ramazanit ose ta gjerën të më më vonesë. Për këtërës të e profetit sallallahu a.s. Na e ka sjaruar në hadithet të sakta Se kush është dëtyre jon Na e ka sjaruar në dëtyre të, Në, në urdha të sakta Dhe në hadithet të sakta Se kush është dëtyre jon Kun drejt A gjërimit mujtë Ramazan Dhe kur fillon e dhe kur baron Ma di Allah subhanu wa ta'ala Ka të rguar në Quran E thot jesë alune ka anil ehille Të pysin ty për hanat Të mund për hanat e reje që fillojnë Kullhje më wakitu linnasi o lhajj Thua jeto janë Koh të saktimi për njezit dhe për hajjn Në më dhe në ka bërë allohë hanën Si mënyrë që njezit Njojnë kohë të adhurimit tyre të Këte ka bërë allohë subhanu wa ta'ala Për besim të ardhë dhe profeti S.A.S. thotë në lidhjim e gjerimin A gjeron një kur të shikoni Hanën edhe qenë një kur të shikoni Hanën Ky është urdhër i cili i përket të gjithë besimtarve që ata të fillojnë ajgjerimin e Ramazanit kur të shikojnë hënë në e në përëndim. Ajo kur delë herë në parë, dele holë në përëndimin e djelë, në basë përëndimin e djelë me njëherë. E dhërë përfet i sasërëm nëse nuk e shikojnë i plëtsoni muen 30 ditë, që në fillim që në fundë. Në fillim të Ramazanit, pasit fillojë Ramazanit është muen Shabanë. Edhe besimtarët ditën e 29 të Shabanit shikojnë hënën dark. Nëse nuk e dollën hënën e kalojnë një ditë Shabanin pas e fillon Ramazanin sepse muaji i hënor nuk është më shumë se 30 ditë. Kjo është fjalë e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Edhe nëse shikoni hënën atë filloni agjërimin. Të njëjtën që ka thënë për Ramazanin. Ka thënë agjëroni kur ta shikoni hënën, edhe tçeleni kur ta shikoni atë. Ose një hadith tjetër thotë Mos ajheroni derisa të shikoni hënën, domthonë mos i filloni gjerimin derisa të shikoni hënën. Dhe mos e linja gjerimin derisa të shikoni hënën. Janë urdhra të qarta, të sakta që janë transmetuar tek Buhariu, tek Muslimi dhe hadithën të shumta, të cilat e tregojnë në formë të qartë që mënyra të nejë gjim, nejë gjim e më e anctës së cilës ne e gjejmë, ne e gjejmë kohën e dhe fillimin dhe kohën e mbarimit të muajit Ramazanit është vetëm shikimi i hënës dhe plotësimi i muajit 30 ditë nëse nuk shihet hëna. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem, i cili nuk flet nga vetja e tij, por me shpallit për Allahut, na thot në një hadith tjetër, një dallestë e rëndësishme në lidhje me çështën e Ramazanit në veçanti. Thot ne jemi një ummet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Prandaj muaj është kështu, kështu, kështu dhe e bëjmë dorë dhe uli njëringisht herë në tre. Pastaj e bëj ose kështu, kështu, kështu dhe e bëjmë dorë tre herë, do të them, mojës ose 29 ditë ose 30 ditë. Ka thon dietaret? Kuptimi i hadithit që ka thon profeti sallallahu alejhi wasallam që ne jemi një ummet që nuk shkruhem dhe nuk llogarisim, do të thotë që ne nuk e gjejmë të vërtetën në fen ton, ma anë të shkruajit as than të llogaritjes. E vërtetë an Islam nuk ka nevojë për shkrime dhe as për llogari. Ajo gjijet pa to. Nësa umeti i të mpanshme kishin nevojë të shkruanët llogaritim për të gjetur të vërtetën që u kishë zbritur Allahu, kurse këti umeti Allahja ka bërë të thjesht të vërtetën dhe nuk ka nevojë për të përdorin llogaritë për ta gjetur atë, por e ka lidhur Allahu i madhëruar fillimin e muajit me shikimin e syrit, syrin të cilin e posëtojnë të gjithë dhe kanë mundësi ta përdorin të gjithë, që tjetër thjesht sfera për gjithë njerëzit, ndërsa llogaritët nuk kanë mundësi as dëkush. Madje shumica e muslimanëve nuk e njohin ato dhe as mënyrën se si llogariten. Jo vetëm kaç Por shumëherë ndodhë që logaritët thonë Që nesë është Ramazan dhe në të vërtet dhe që nuk është Ramazan Ose logaritët thonë që është e pa mundu që nesë të Ramazan dhe realiteti të rëgohë mësuri në lirë që Delhana dhe duket dhe është Ramazan Pa ne profetis al-sallem në këtë hadith Si që ka të rëgohë i bëntejmien të tjerë Nga ka ndaluar në form të prejë E thot i bëntejmien shë haram Që muslimanë të hecin Në llogaritën e muajit armazanit, fillimin e fundin e tij me an të me an të llogaritjeve astronomike, por e kanë për detyrë që të hecen me an të hënës. Gjithashtu, komisionet përherësh më ishdrejtuar një pyetje në lidhje me këtë çështë dhe i thon çmendim kemi për ata persona të cilët bazohen në llogaritjet astronomike në fillimin ose fundin e muajit armazanit. Dhe ndër të tjera kanë thënë. Ndër të tjera kanë thënë Se profeti sallallahu alejhi wasallam dhe katër xulefat rashidin të drejtë, edhe tre brezat e mirë nuk kanë hecur me antilogaritë astronomike në fillim dhe fundin e muajit Ramazanit. Prandaj, mbështetja e muslimanëve në llogaritjet astronomike për jetën e muajit Ramazanit fillim dhe fundin ti, e tij quhet konsiderohet bidat në Islam. Kjo është ftvaja e dietarëve dhe kjo është bazuar në argumente shumë të qarta. Sepse kjo gjë nuk ka qenë në një or në umetin islam që në brezat e parë, 3 brezat e parë nuk i njihin llogaritjet astronomike dhe nuk e gjinin muajt me metodën e llogaritjeve. Madje profeti sallallahu alejhi dhe sellem al ka ndaluar në të hadithit që them në formë të qartë, se kjo është haram, gjithashtu konzorët e bidatit muslimanët të hesin me llogaritja astronomike në gjetjen e muajit fillimit të dhe fundit të tij. Për këtë arsye, detyra jonë të gjithëve është të hesim anthanës. Po qëse ne gëbojmë në shikimin e hënës A të që gabimet shi falur në ummeti në umetin Islam sepse Allahu subhanahu wa taala e ka falur atë në Kur'an. Ande profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë që është ngritur lapsi nga ata të, të, të cilët gabojnë. Doon pa dashur, ju gabon pa dashje, kjo është, domethënë, e pa llogaritur tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është detyrë e të gjithë muslimanëve që të hesin në çështjen e muajit Ramazanit. Dhe gjithashtu njëri prej dietarëve më të mëdhenj të cilëve u ninën të gjithë shef mbi mbazi i është drejtuar një pyetje. Dhe i është thënë: Si është rruga që muslimanët të bashkohen të gjithë në Algjerim që të jenë të gjithë së bashku dhe të agjëojnë së bashku? Dhe tha: Rruga për për të bashkuar muslimanët të gjithë në Algjerimin në muajin e Ramazanit do është me dy gjëra. Nëse ata zbatojnë të dy gjërat, ata kanë mundësi të agjëojnë të gjithë së bashku. Ngjë par, e parë është ja ta thecsimë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam në shikimin e hënës fillimit të fundit muajit. Dhe pse kjo është detyrë e gjithë muslimanëve, nëse ne pretendojmë se jemi muslimanë, atë profeti Allahu na ka urdhëruar që ne të ecim në rrugën e tij. Dhe kjo është rruga e tij. Nëse ne gjithë hecim me shikimin e hënës, atë nuk ka përpasu kontradiktë. Ndërsa nëse ne do ecim dikush me logjikën e tij, dikush me llogaritë, dikush me shikimin e hënës normalisht do gabojmë. Edhe nëse ne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 Dhe besojmë që ata e shikojnë siç duhet me shikuhënën dhe nuk janë gjinishtar në pretendimin e tyre, nëse shikojnë të hënën atëshëm i mbazi, në çdo vend i stam atëherë të gjithë muslimanët ecën me këtë shikim hënë, sepse ne gjithjemi një umet i vetëm. Ollah, se ne ne nuk kemi nuk kemi shqipar, por pastë ti musliman, por jemi musliman, por pastë jemi shqiptar. Dhe për pasi përkasim ti vendin, ne i përkasim një umeti madhështor i cili përbohet në shumë shumë njëra në miliona, mbas edhe miljarda.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 Dhe kjo është një ndërcim nga ka urdhuar Profeti sallallahu alejhi dhe sallam. Tha kushti i parë do të shimi mbazji është të ecim me sunetin e Profetit dhe kushti i dytë është nëse duam bashkim. Qita gjerojmë me shikimin e anës kudo që të shikohet. Nëse shikohet të në kudo që të shikohet nga muslimanët, ta gjerojmë gjithë me këtë shikim edhe kjo dhe kjo do mjofton të përta dhe, për dhe të bashkoheshim. Po ndryshe nuk ka bashkim. Çdo kush që kërkon pranë bashkim tjetër për vetë këtë, ai ka kërkuar pranë që të bashkohen humbje në asgjë tjetër. Pandelusi vallahu ne madhëruar që nga forëcu të këvërteta, e nga bëjë për e të rreqë që në ndjekin sunetin e ti, profetis sallallahu aleyhi sallam, dhejnë vdheke, Allahushtu për dhejnë, dhejnë vdheke, Allahushtu për dhejnë. Nëhamdhe lillahu, salatu, salamu, la rasulillahu, ala alihi, o sahme gjemërin. Êshtë, e nësishme për të sjaruar të të lezër, një hadithë të cilët në përdorin shumë atët të cilët t Në ky hadith fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam që thot agjironi kur ta gjojën njerëzit dhe çeni kur ta çelnin njerëzit. Çfarë kuptimi ka ky hadith? A u vau në udon këy hadith ne që ne ta gjojmë me kalendar dhe me llogaritjet astronomike, të cilat ai vet Profeti në hadithën nuk ka ndaluar ato? A ka mundësi që dërguaj Allahu sallallahu alajhi wasallam na ndaloi në, ndalë, në ndalë hadith dhe na thot mos hesni me llogaritjet? Dhe pasajti na thot përsëri ju ndiheni ato që hesin me llogaritjet që nuk ekziston Fenislamëve. Nuk mund funksionojë se kjo do thotë që a ha ditë për plasën me një tjetrën. Ky është kuptimi. Edhe ne nuk mundojmë të llogjëjë, nuk është ky mendimi jo për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ne mendojmë se të gjitha hadithe për puthje me një tjetrën, edhe janë kanë ndarë në një burim i vetëm, edhe të gjitha janë shpallur për Allahu subhanahu wa taala, nuk për plasën me një tjetrën. Po problemi është kjo logjika jo në cilën i kupton ato mbrapsh. Profeti sallallahu alejhi wasallam ku kur fotha gjoren kur ta gjoren njerëzit dhe çeli kur ta çelin njerëzit nuk ka po qëllim që ne të kundërshtojmë urdhën e tin hadithin tjetër. Por ka po qëllim që muslimanët nëse ata hecin me shikimin e hanës, edhe nëse gabojnë në shikimin e hanës, ama do në për të shikuar hanën, kërkojnë dhe e bën gjithë mundësitë e tyre dhe, dhe gabojnë, hec me ta, s'ka problem, sepse Allahu Madhujalla ka fal nuk ti umati gabimin pa dashje. Prandaj hec me ta. Ndërsa nëse ata gabojnë dashje këtu nuk hyn në këtë çështje vjedhje, sepse gabimi me dashje ju quhet gjunaf dhe nuk ka mundësi që i dërgojë Allahu të urdhërojë ne që ne bëj gjunafe. Shikoni një rast ku profeti sallallahu alejhi dhe selam dërgon një grup sahabësh në një, një ekspeditë. Edhe u vendos një të parë atyre. Gjatë rrugës, i parët u zëmorën për disa parë atyre të që kishte poshtë në poshtëtinë e tij dhe u thotë atyre mblidhni sa drut bëjmë zjar. Edhe masi mbledhin disa dru për të bërë ziarën. Dhe ziarën u thot atyre: "A nuk ju ka urdhëruar juve profeti Sallallahu Alejhi Vesellem që të mbindeni mua?" I thanë ata: "Po, na ka urdhëruar." Atë e futën në ziarr, u lutën në ziarr. Kështu. Kjo është metoda e atyre personave të cilët i marrin adilli po plasen me njëri tjetrin. "A nuk ju ka urdhëruar profesi Sallallahu Alejhi Vesellem juve që të hesni muslimanë ndaj gjirim?" Atë kur ndështon urdhër profetën me hadithin tjetër. Ky është ky është përgjigja. A një dhe ka ordhruar ju dërgu e Allah më bindi mua A të e thot Hudhër në zjarë A të e I thot një për i sahabë Neve për e këti zjarë i duham të shpëtojmë Për ne dhe dërgu e Allah sallam, sallam, Në ka ordhruar që ne Të lërgojmë nga zjarë Benpum një që lërgojmë në të shpëtojmë për e këti zjarë Dhe ne për këtë kemë artë I të ky për fetë që ne të shpëtojmë për e këti zjarë Ndërës Edhe janë kontradiktë me idenë e tij, ço bëjnë? Ata shkojnë te profet saqë më thotë dërguar Allahut, po të hynin në të nuk do dini më për ti. Po të hynin të zian nuk do dini më për ti, sepse bindja është në punë e mirë, në ato që ka urdhëruar Allahu, ja, në kënaqësimin e urdhit të Allahut. Edhe logjika e mbapësht është ajo që i thot i thot njerëut që dërguar Allahu të urdhëron në në, në, në në këtë, në këtë hadith në, për atë gjë të cilën ta kanë luajuar hadithin tjetër. Për dhe kjo logik është njësë si logik e dikur t'i thot A nga ka urduar neve Allahu kua e që t'i binemi prinderve N'i thot i pot ka urduar E po atë e mua prindim Më rëdhën që mos falem E po atë e mua përle në mazën Sëpse më rëdhën prindim që mos falem Shumë buguratër Ta marë libera da ta përplasën me njëri tjetërin Edhe pasen djerim si rezultat që muslimanet Dje atatë të cire dhe qelen Kanë qelur një dit agjerimi Të cilët nuk e zvonçon asgjë për veçtobës tek Allahu subhanahu wa taala. Hadithi i të cilëve tregojnë që shlyhen në dy muajë gjirim, në radhëto janë për ato që vënë mardhën me gurën e tij. Kurse ai që ha mendazhën në Ramazan nuk shlyhet, nuk shlyhet çeni e atij gjirim asgjë, nuk shlyhet m'asgjë. Dhe më e keqja është të biem vëllezërit tanë si ne i duam dhe i respektojmë në çdo gabim të rënd. Dhe vjet në vlezë kemi thënë ne të gjithë që nuk hesni me kalendarë kurse si vjetë ndryshoj nuk ditë që fa ndohë dhe që ndryshoj gjithë këtë gjë që fa e gjeti këta njere si ndryshoj të uve forme lusolone më dhërot në ruaj në të bërden dhe vdekit di ishte e sigur sepse nuk është parë në asë një vënd të botës islamë hëna ishte e sigur ishte ishte që ishte e Ramazan ku që ishte e rësye që në disa njere dhe qene Ramazanin pse tha komiteti që ndrorë ose urdhërojn ata njerëz të cilët nuk i duan mirin Islamin, ne dolem Islamin. I pëlqeu ja dha truri një injorant i që të vendosë kalendar sipas kokës tij dhe ne kemi për të ditur të bindim, ne ka urdhëruar voti bindim me të të lemë Ramazanin? Në cilën themun ekzistoi kjo? Në cilën themun ekzistoi kjo? Kjo mund të ekzistojë vetëm në fenë e kadianive. Që Allah më urdhëron të bindem një person i cili është fasik, një i prishur i cili ma shtronë muslimanët, dhe me gjërë të të dëmonë e du t'i bini me ti, kësë eksiston feni islamet dhe lezër. Në në ka urdua Allah t'i binemi atyre të parve të cilët janë të mirë, ose nëse nuk e mirë, në urduoj në gjërë të mira, për ndryshë nuk ka binën në tyre, sepse binde me verëbërin nuk existon për njëzit, bindja me verëbërin nuk existon, bindja e plotë është vetëm dhe Allah dhe dërgu e ti sallallahu Kjo ishte domosdoshme vëllait për tu të treguarën të hytbe edhe pse dhe zimi, edhe e di demonojnë që ne jemi dit gëzimi dhe është e drejtë jo të gëzohemi, por ishte nevojshme ky serim sepse ky gabim është përsëritur shumë herë dhe shumë herë janë gatruar njerëz. Dhe shumë musliman kanë marrë në telefon dhe kanë pyetur çfarë të, të bëj thotë. Sepse sot unë e di që është baram edhe e çela. Çfarë të bëj thoshin? Duke marr për, për bazë disa dyshime ose fatva të gabuar në lidhje me këtë çështje. Lusë Allah u në madhuruar që të apërnoj pun të mira, Lusë Allah u në madhuruar që në në nëzirë, në në nëzirë përklimuaj me gjunafet falura, Lusë Allah u në madhuruar në bëj për e tyre që adhorin Allah u në gjdëmuaj të vitit dhe jo vetëm në Ramazan, Lusë Allah u në madhuruar në bëj për besimtarët vërtetet në amari shpirtin me besim, Gëzoni o dhe zë kjo është dita ju ekzimit, Kull bi fadli Allah, ju jo bi rahmeti, fe bi dhali, ke fali, farahu, a khairu, mi ma e Me mirësi në mirësinë e Allahut dhe në mëshirën e Tij ne të gëzohen. Ajo është më mirë se çdo gjë që ata grumbullonin. Gëzuar të gjithëve. Allahu ju pranoj fund të mirë dhe nga mot. Allahu shpëtoj mirë.